Vegetație Spărgând zăgazuri tar sub constelații, s-au năpustit cirezi întregi de ploaie, pământ ofta pătruns în măruntaie de voluptatea noii germinații, apoi ca o imensă vâlvătaie, ca un incendiu verde beat de spații, irumpe vlaga crudei vegetații în flăcările crengilor vâlvoaie. Cum fulgeră, cum spume torente, Cum biruie din fiece tulpină Cu tunete de râs fosforescente, Cu hohote albastre de lumină Într-un năpraznic iureș de verdeață, Calcând pe moarte și troznind de viață.